Коли звів очі до неба, наді мною висіла зірка. Вона сяяла з вікнини між хмар, як новенька. Випогоджувалося. Невидимий промінь пронизав сіру передсвітанкову імлу і торкнувся спраглої, чуда душі. Це був перший доторк світла після моєї тридобової осади в землянці. Душа відживала. Я вже не думав про втечу до міста. Я знову відчув свою потрібність тут, на безлюдді На острові мною придуманому В мені пробуджувалася моя поліська впертість Якщо комусь я тут вельми заважаю, тим більше залишусь І була ще скапка, яка ще в душі У хворому світі, який я добровільно залишив У болоті й слів, у муках і болях тяжко народжувалася моя Україна про яку я впродовж стольких років Хай потайки мріяв Вона народжувалася Вона виростала Як вишенька У недоглянутому забур'яненому саду Але бур'ян Рано чи пізно всохне Зникне Його скосить час А вишенька буде Вона потрібна для майбутнього Для духовної рівноваги у всесвіті Я певен був цього Я у це вірив але чим допоможу я тому народженню, тому розквіту? Можливо, саме звідси, з мого острова, і допоможу. Я ще не знав, як і чим, але прагнув того, щиро прагнув. Зійшов на пагорб, уже розвидніло. Небо було чисте, блакитне, з рожевими артерійками від сонця, що вибрунькувалося з Бускової імли. Лише на заході ще громадилися пасма хмар. Отут на шпилі пагорба, з якого у сонячні дні видко Київ, у незвідані часи хтось вартував, у надії, що повідомить містові про небезпеку. Відтепер вартуватиму я. Звичайно, я знову був наївним інтелігентом, але без такої наївності годі вижити душею, та ще у наш час. І ніби у вдячність за ту мою наївність, за впертість мою, було мені видіння. Колись, коли я ще читав книги, лежачи на дивані з карельської берези, трапилася мені давня народна легенда про дівчину у вінку та вишиванці, яка кожного ранку з'являється на небі і вмиває щойно народжене сонце. І зійшло за Дніпром сонце, червоне, як жар, і випливла з Бускового моря дівчина у вінку, у вишитій сорочці. Умила сонце і витрила рушником з червоними півнями І сонце засяяло на весь Божий світ Хто захоче, повірить Хто не захоче, хай не вірить Але я усе те бачу на власні очі І опустився коліньми на мокру після дощів землю І молився до сонця, і до дівчини у вінку молився Живими, що у серці народжувалися, словами Розділ шостий Ще взимку, обдумуючи майбутнє буття своє на безлюдді, мріяв я про власну грядку. Тепер, після щедрих дощів, вирішив ту мрію здійснити. Нища від тераси на схилі гори була чимала галявина, заросла кропивою. Кропива знає, де рости, вона вибирає добру землю. Зрізавши зелень на салат та для супу, я почав довбати землю своєю туристичною лопаткою. І довбав майже цілісінький день, рясно поливаючи потом. Почувався Адамом, вигнаним з раю, аби у поті чола, орав і засівав землю. Мене з раю ніхто не виганяв. Я залишив його добровільно. І Єву залишив, прирікши себе на самотність. Самотність, яка відкрила Григорію Сковороді небо. На небо я не претендував, аби вона відкрила для мене мою душу, загублену в людській суєті. Не маючи грабель, я розминав і розрівнював груддя землі пальцями. Так робила колись моя мати, готуючи на провесні грядку під ранні овочі. Наче стелила постелю, вигладжуючи кожну зморшечку. Я любив їй допомагати. Тепер... Знову повертався в дитинство Це були чудесні години Винагорода за три дні і ночі страху та безнадії Грядка темніла на зеленому схилі Наче чистий зошит На сторінках якого маю написати зелені рядочки Гостряком лопати я розлініяв сторінки Сім рядків, Щасливе число Найперше висіяв ріпу вона швидко росте І вже серед літа матиму урожай Потім по одному рядкові Петрушку, морку, кріп, салат, цибулю Рядки загортав руками Мати моя, наражаючись на знущальний сміх батька Хрестила кожну засіяну нею грядку Я теж перехрестив І стоячи біля маленького поля свого Щойно засіяного Під червоними від сонця Що заходило небесами Почув щебет солов'я, уперше на острові. Це був добрий знак. Наступного ранку, відклавши усі свої господарчі клопоти, я рушив у мандрівку навколо світу, який тепер мені належав. Пригрівало сонечко, напоїна дощами земля, легко і вільно дихала, простягаючи до синього, аж очі щеміли неба, зелені руки дерев і трав. Міжнародство видзвонювало на різні голоси День був з тих, про який матір моя казала Хто помер сьогодні, той кається Я вперше ішов, бо соніж голомозий Земля навіть на стежці спочатку видавалася холодною тамулькою Але невдовзі ноги мої звикли І я відчув животворний струм, яким вона обдаровувала я був тільки провідник між землею і небесами, але частинка сили їхньої залишалася і в мені назавжди. А вбраний я був у цупкі брезентові штани і брезентову куртку з капюшоном із гардероба мого покійного тестя. У руках палиця кострубата і стовбурця всохлої груші. Це вбрання стане моєю уніформою на острові. Таким я запам'ятаюся людям У фільмі, знятому за сценарієм Маринки Дочки-балерини На замовлення Ростислава, Зятямого, мого Рекламному фільмі Таким розтиражують мене фотографії Що ними торгуватиме Ростикова фірма Це уже коли я згодився самого себе продавати Узявши гріх на душу, за який маю бути покараний Можливо, досить скоро бо зрадив добрі сили, які повірили в мене. Але того пам'ятного дня усе було насправшки, не для об'єктива, для душі. Острів любив мене, і я любив свій острів. Усе живе і не живе у нашому сприйнятті, бо насправді усе живе. Бачить нас і відчуває. Дерева, трава, тварини, птахи, навіть камінь читають у наших душах, як ми читаємо книгу. Це, кажу я, Робінзон, прозваний Великим. Хоч сам Робінзон має себе за найменшого з найменших, жоден письменник цього не опише. Я даю лише матеріал для уяви. Ось я ступаю по стежці, вогкі від недавніх дощів, а може, від роси. Мільярди крапельок на листі дерев, на траві, засвічені сонцем, палають наче зірки у вечірньому небі. Дотик босих ніг до землі, до трави, до мулу в зарослі по берегах осокою. Я залишаю і свій слід між слідів козуль, лосів, диких кабанів. Як підпис на колективному вдячному листі до Бога, що сотворив цю землю, цю воду, це сонце в блакитному небі і нас самих сотворив. Модерна архітектура, рогози – Очерету, хвощу Зелені Радіотрансляційні вежі землі Що вони ретранслюють у космос? Які думки? Які почування? Сходжу на глиняний плацок Де криничка викопана мною Наповнюю джерельною водою флягу Мандрівка буде довга Можливо, на всі мої земні роки Час пригальмовує свій плин Час майже зупиняється Бреду по дну яру Вздовж потічка Схили все стрімкіше Здіймаються навколо мене Обвалисті, мшисті оголені коріння дерев Юниця по них, наче гадюче. Відчуваю, як заманює мене В пасмурне провалля І вже лише вузька смуга неба Угорі, що її снують Перелітаючи з кручі на кручу Всюди сутні сороки а потім і тінь шуліки з'являється у синій вікнині. Він пливе вздовж яру, розпластавши на всю широчинь вікнини темні крила. Мені стає моторошно, я хапаюся за коріння дерев і вибираюся з яру, що раптом видається пасткою. І вже я на гребені, і вже сміюся із своїх перестрахів, із химер своєї уяви. Сходжу на шпиль гострої гори По той бік село висвітлене сонцем А в чолопочку неба ширяють лелеки Хід звинять бджоли, що летять із пасіку гаї на схилах Бог промовляє до мене красою сотвореного ним світу Я відчуваю цю мову Його, як ніколи досі, гострою вдячно Це уже початок діалогу між мною і Богом Сходжу з гострої гори І простою далі Тепер уже назустріч сонцю З пагорба на пагорб Наче по хвилях застиглого на віки моря Музика дороги, що починається за селом між круч І стелиться все вище в небо Музика поля, яке я подумки називаю співочим Бо все небо над ним завішане дзвіночками жайворонів і знову глибокий виярок, на дні якого боліться заросле осокою. Тут мешкають мудрі жаби у чорних докторських мантіях. Хриплими застудженими голосами дискутують вони з небом, продовжуючи одвічну суперечку двох стихій, двох сил, двох богів, білого і чорного. І вже стежка виводить мене на гористий берег Дніпра. По той бік ребристих, спадистих схилів, синя стрічка води, окрайка бетонової дамби і луги у голубій, уже надвечірній імлі. Ще одне сходження на пагорб, і отшам моїм відкривається озеро, яке Іван Іванович у нотатках своїх для вічності, а може для мене, називав небесним. Воно справді відтворює небо, наше велетенське сферичне дзеркало. Його неможливо описати. Його треба бачити і любити. А я бреду далі. Моя мандрівка навколо світу мого безкінечна, як саме життя людське. А хто сказав, що життя людське, життя людини, в якої є жива душа, кінечне? От сотворіння світу через віки і тисячоліття, аж до світів майбутніх, які ще будують сотворені з іншими, але з такими ж прекрасними небесами, що відзеркалюватимуться у небесних озерах очей людських, бреде вона людина. На зеленому березі небесного озера баба Марфа пасе корову сталичкою, Баба Марфа з корівками така ж приналежність острова, як пагорби, козулі, лосі та й саме небесне озеро. Досі я обминав її, аби не рекламувати себе перед місцевими жителями. Проте думки про балерину уже переслідують мене. а Власне, я живу в передчутті зустрічі з нею. Моє безлюддя умовне, як і мій острів. І я звертаю з просіки, гористою стежкою сходжу у берег. Баба Марфа, яка сидить на згірку над озером з палицею на колінах, Наче звуткою повертається. обертається А я ж що Шелестить у кущах Все, мабуть, балерина, думаю Бо поки літочку воду в озері не нагріло Лише вона й купається Іноді, правда, агроном колгосний прибіжить Куряву польову змити з себе А все ж, наче незнайома людинка Наче вперше вас бачу Мови з тих хермерів, що на земельку нашу оком накинули Чому ви з дачників? Агроном теж земельку взяв І тепер босяка, як ви, по полях бігає А в озеро без трусів пірнає Задом звиняєте переді мною бабою старою блискає. А що, каже баба Марфу, труси тепер дорогі Та й не завжди їх купиш А задниці моєї не поменшає Як сонце на неї гляне Ринок є ринок, треба навчатися жити по-новому так ти, хлопче, скоро і без штанів прийдеш до повної перемоги ринку. А ваша правда, баба сміється, бо держава і штани останні з мене зніме, до ринку закликаючи. Я теж уперше бачу зблизька бабу Марфу. Але здається, що знаю її від народження свого. Так вона схожа на матір мою добрим, руками виораним лицем, темними від праці руками. Я у ваших краях недавно, а вже про балерину наслуханий. Так воно по язиках покотилося, балерина та балерина. Навчалася вона колись у Києві на танці гранці. Та й хода в неї така показательна, іде наче танцює, а поза очі відьму її у селі кличуть. Та й у вічі, якщо вже на сварку зайдеться. А вона тася та Як вернулася з Києва? Дитя ринку свою нагулявши, у ланці ліснівій ми разом працювали. Усі оці гори нашими руками засаджено. Раніше тут було голим-голо, а тоді вона якось ланковою стала. Все вже я на пенсію пішла. До технікуму на заочне, вступила і ще до чогось там, вищенького. І тепер ліснича наша, її тут кожне дерево, кожна травинка, кожен птах знає. Бігає по пагорбах, наче дика коза, і пасіку вона тримає. Спершу мужики наші підсміювалися, мовляв, бджола женського духу не визнає. Але давно уже не сміються, бо кожну бджілку на ім'я знає, і бджола її слухається, як солдат генерала. Чи дощ, чи спека, хай хоч сніг серед літа випаде, а тася щороку з медом. Усе до одного, ось вам і відьма». На язиках людських Хоч щось вона, Канєшна, знає, не без того І баба її Хведоска щось знала У кодлі їхньому По жіночій лінії Це завжди водилося споконвіку. віку Ще мій дід розказував Як прабаба її вогняним колесом З гори Жумирівки Уночі котилася А дід мій бакини на Дніпрі Запалював І саме човном до берега вигрібав то він перехрестився, колесо погасло, а в очереті свиня зарохкала. А через що ж це Іваниха на балерину з зимоком дивиться? Чула я, чула від людей, язики слизькі, що Іваниха докоряє тасі, ніби вона помогла чоловікові її на той світ перебратися. Все вони із Таїсою за курей горшки побили, від це воно й росте, від це у нього ноги Таська, вона на горі батиєвій, на дідизні своїй побудувалася А там, звісно, яка грядка, сама шелюга довкола дому Її дід все ще прадід москаль був, мого 25 годків на царській службі отбухав Як вернувся в село, громада і одрізала йому на горі латушку неудоби у громадянську, як село матроси палили, димом пішло усе їхнє обійстя. А Хведоска се хуже на нижній вулиці жила заможем. Там Таїса і народилася. Пометлявшись по Києву, у село вернулася і заходилась будуватися. За її спідницею тоді усі сільські галіфетчики бігали, могла де хоч ділянку узять. А вона вперлася, тільки на горі, там, мовляв, її діди прадіди поживали. Усяке в селі балакали, мовляв, відьма є відьма, от людкуватого кутка шукає. Але балерина ніколи ні на кого не заважала. Завжди робила, як їй хотілося. У районі їй довго плану не давали, бо тоді так планувалося згори, щоб село наше стрій солдатський по нитці було вирівняно вздовж дороги. Вона до мене прибігала, до сина мого ластилася старшого, бо він у ті годки в районі біля начальства перебував. Все тепер уже в області. Синок мій, правда, постарався, дали їй план. Так вона по цеглині через рівчак нагору тягала. Все уже пізніше, як асфальт стелили, перед дорожниками з підницею війнула та добру медовуху виставила. Вони їй. Одросточок до самого двору провели, через шпиль гори Батиєвої. «Ага, то про що себе я починала? Уже стара стала, уже забуваюся». «Про курей», – нагадав я. Баба Марфа могла говорити годранку до вечора, поки і корови пасуться. Але думки свої справді губила.